Alors, la tuberkulose... Tuberkuloza ez da inbestea <tutututut> ipatzen frantzian. Alta ez da desagertu. Urtero, 5.000 kasu inguru baititugu. Munduan aldiz agas edatua da. Urtero, milioi eiri inguru baititugu. Eta beti munduan zehar, kasik 2.000 eiri hotza tuberkuloza gatik. Beraz, ez da desagertu. Hemen gaindi ez da inbestea eskualde Eskualdeuntan adibidez, bost kasu dira, ehumila bistanlerentzat. Beraz, urtero, bost kasu inguru Euskal Be Informatzen saiatzen gira, behaz ospitali Eri zainak behainitz bitira eta anitzek ahantzia bitute orainrik esistitzen dela. Eta eduritzen zauku bat ardura bat ospitalera zen guziengan. Esplikatzeko tuberkuloza beti presen dela eta ospitalean tuberkulozaren aurkako zerbitzu berezitu bat dugula abisatzeko. O uh, nivou en fait, on onzek kantona dekka de tuberkuloz, ilfokon depizt lejan ki hoiteo kontakt. Frantzia mailan badakigu tuberkuloza kasuak ditugularik ingurukoak ere depiztatu behar ditugula. Heiek ere kutsatu aizaiteko arriskoa baitute. Eta herri bat baikira, tuberkuloza kasu gutirekin, entzatzen dugu denetan diagnostikatzea. Zerbitzu hau duela urte bat inguru plantan eman da. Helburua prebentzioa egitea da, baina baita ere eri izan direnen ingurukoengan gan depiztaziak egitea. Zen airetik biltzen da iziargigeski, hatxa harttuz, eta bidika hunkitzen ditu gehienik. Horrek ez la du latuia edota sukar emaiten du, eta hatxa hartuzz atsematen da.